Якщо доживемо, подумав яків. Ще троє за дев'яносто перейшли. Вісімдесятників, казав голова, всього дев'ятеро. Село вимирає. Щороку більше й більше хоронять тих, що й до сімдесяти, а то й до шістдесяти не доживають. То, виходить, гріх йому скаржитися. Гріх. Гріх тобі, старий гріховоднику. Ой, гріх, сказав собі Яків. От того стало ніби легше на душі. Прийшло диво, а мій сон за тиждень звик щодо докторка. Так і привозила з города бородатого у білим халаті, той сказав, все вірно визначили колего. А вже ж, вона затримується в хаті. А коли він дрімає, ведуть довгі бабські теревені, розказують свої історії. Ну, дочину історію долю, історію скаргу, як і знав. Заміжжя, смерть чоловіка-алкоголіка – Другий, котрого прийняла, тоже був неліпшим. Тепер-ка сама. Сини обої в місті, в них своє життя. Хоть у роботи тепер нема, Вертався б у згорєни, і він чоловік-хазяйновидий, Та й Катька його невістка нічого. А Славик, Ярчик, той не вернеться. Вчоний до сільської роботи не звик, Як пішов після школи у світ. Наполіну скаржилася в своєму селі, а буває, що раз на тиждень А то й на місяць навідається Хай вже Люська Тій треба пішака цільних сім кілометрів йти Бо й до траси теж Верстов п'ять Розмови, розмови Вікторія Скаржилася на чоловіка Вчителя, що вже другий рік Крутить шашні з молодшою за неї і нього Вчителькою І сім'ї кидати не хоче і той сучку, а син і дочка в школі вчаться й теє, бачать. А потім був сон, не сон, дрімота, не дрімота. Жінки, певно, вважали, що Яків спить, та Яків почув, як з тихим скриком мовила тая Вікторія Віка. А знаєте, я ж ваша сестра Ольгу. Затим Ольжин напівзойк, напівшепіт. «Як то?» «А так?» І почув Яків, що Вікторія навмисне в це село на роботу приїхала колись. Сама попросилася направити. Сама. Бо знала, хто тут живе. «А живе батько». «Батько?» Яків боявся розплющити очі. «Чув. Ольга присіла на лавку». «Так, Олю, ми з вами сестри». «Як то?» «А так, що моя мама була у вашому селі у фольклорній експедиції». «Ну, вона студентами своїми. Вона ж у мене філолог була, кандидат наук». «Була?» «Так, бо мама померла. Рак зів, коли я до медінституту вступила. Вона мені перед смертю і розказала». «То ви те...» «Давайте вже на ти, Олю». «Давай». Легко згодилася Ольга. Настала тиша, і Ольга першою її ж перервала. Коли то було? У шістдесят п'ятому році. Та ж татові тоді було от жук, наш батечко. Ольга, кажучи, те ще й прийокувала. Чути було якову, як раптом на долівку вода полилась. Ой, ну я розтяпа, скрикнула Ольга. Я зараз витру, Вікторія. Я сама. Зашурхотіла шматина. Ольга чути було, носом потягла повітря. Шморгнула. А мамі твей, скільки тоді було? Тридцять п'ять, тридцять шостий ішов. Розведена була це замужем. О, як і добре знав цю інтонацію доччиної цікавості. Вона в мене взагалі-то... Чулося, що новоявлені його донці нелегко вимовляти слова. Взагалі-то мама в мене, вона була синьою панчохою. Як-то? Здивувалась Олька. А так, Олю, що в науці сиділа. Раз у студентські роки, як обпеклась, то... Душа наче заморозилася. Вчила студентів, статті писала, а тоді? Яків не зміг стримати зітхання. Олька те почула. Вам щось подати, тату? Яків не відповів. Збагнув. Треба мовчати. І від почутого щось млосно стало. Спить. Сказала Олька зовсім біля нього, а тоді тихіше до лікарки, звертаючись. Ходімо, на дворі поговоримо. Ходімо. Вони вийшли, а як і встав переварювати почути. Пригадав тю жіночку, а як же? Чом би і ні? Кілька разів приходила тоді. Перший раз із тими студентами. А потім двадцять три рази сама. Худа-худа, аж світилася. Тридцять п'ять літ. Він би усі сорок дав. Лице гостродзьобе, очі сумні якісь вигаслі. Він ще тоді думав, це хто не вмер у цієї професорки, чи чоловік до другої пішов? А бач, все про село розпитувала, про історії всілякі сільські, як їх там, як вони говорять, яких чудернацькі слова випитувала».